Розділ другий у мене в руках опинилася їхня тривожна сумка, заповнена валютними картами та різними ідентифікаційними мітками. Ці мітки призначені для підшкірного введення і містять ідентифікаційну інформацію. Зазвичай їх не щитує ніщо, крім спеціальних сканерів, але трішки налаштувавши свій незворотньому шляху на Геверитон, я переглянув зашифровані дані і дослідив їх. На корпоративному кільці ідентифікаційні мітки зазвичай містять багато інформації про носіїв, але ці були тимчасові, призначені для мандрівників за межами кільця. Там була низка чисел від одного некорпоративного політичного утворення, яке підтверджувало маршрут подорожі, місце походження та ім'я. Очевидно, саме для цього вони і знадобилися, Вілкін і Герті, щоб у разі потреби змінювати особу. Корпоративні політичні утворення більше за всіх зацікавлені в тому, щоб стежити за своїми людьми. В медіа я бачив, що на корпоративному кільці на громадянам вгорожувати значно простіше, ніж громадянам, недогромадянам та іншим категоріям. Усі політичні утворення мусить стежити за своїми людьми в усіх цих категоріях. Буває і гірше. Люди хоч можуть видалити свої ідентифікаційні мітки. Я ж мав виграю виграювання на деяких своїх частинах корпоративні логотипи, позбутися яких не мав змоги. Я пішов у публічну зону відпочинку, сплатив за замкнуту кабінку і вибрав собі ідентифікатор з іменем Дзянь із Спарталос Абсало. Я зняв шкіру навколо плачового суглоба і вставив мітку під неї. Довелося прикрутити больові рецептори в тій зоні, але принаймні вдалося уникнути незручного протікання. Я вдавав із себе людину з періодичною частотою, відколи покинув доктор Куменцу. Але це вперше мав у собі те, що офіційно товрувало мене людиною. Дивне відчуття. Мені не подобалося. Я оплатив вхід через кіоск у кінці зони висадки-посадки, там же мені зафіксували новий ідентифікатор. А потім повторили це на шлюзі корабля, коли я увійшов. Довелося хакнути два сканери зброї та відправити результати особистого сканування на шлюзі, щоб відображалася не така надмірна кількість аугументації. Я заплатив за приватну кабінку з окремим санвузлом і автоматизованим доставленням їжі. Їжа мені не потрібна, але буде що вкинути в переробник відходів, щоб під час перевірок не виникало підозр. Потік корабля провів мене до кабінки, і в коридорі я побачив лише чотирьох людей, а ще п'ятьох почув, минаючи зону відпочинку. Мета – більше не бачити їх до кінця цієї семициклової подорожі. Кабінка була краща, ніж та, яка випала мені на поки що єдиному іншому пасажирському транспорті. В ній було ліжко з постільною білизною, маленький дісплей, двері, які вели в невеличку вбиральню, шавки для зберігання особистих речей і приймач їжі. Я започатав двері і навіть не подумав сісти чи навіть скинути сумку. Поки ми ще приєднані до станції, треба провести пошуки в потоках. Один я запустив за запитом «Транролінг Гайфа» і розширив пошуки новими ключовими словами та обмеженням за часом публікації новин. Другою до зони висадки-посадки я почав завантаження нових медіа. Знав, що доведеться чимось себе розважати. Я думав, що принаймні частково розумію, що відбувається. І все виглядало зле. З погляду сірого кризу послідовно сталися такі речі. Перше. Докторка Менса купила використаного і трохи побитого вартмеха, який після щез, і ніхто не знає, куди. Друге. Докторка Менса в інтерв'ю, яке повними сюжетними розіслали транспортні засоби по всьому корпоративному кільці, сказала, що хтось має провести розслідування на Майлу, бо те, що сірий криз пішов з комплексу реформування, викликає підозри. І байдуже, що то сам журналіст, а не вона, згадав про Майлу. Третє. На Майлу з'явився деякий вартмех і допоміг команді оцінювання з контрактом від незалежної місії Добраніч. А порятувати комплекс від падіння на планету, Б здобути докази, що то зовсім не комплекс тереформування, а незаконна гірничодобувна операція. Новини 3А і 3Б розійшлися потоками і вийшли за межі корпоративного кільця разом із звітами Абена та інших свідків, а також показами Вілкін і Герти про те, хто їх найняв. Видно, сірий криз вирішив, що Менса сама відправила мене на майло, щоб їм підісрати. Отаке. Стресова тоді вийшла мандрівочка. На рівні з тією, де дат, що сили тиснув мені на мозок, і тією, де я постійно думав про Мікі. І тією, де Ейрес та інші продались у трудове рабство. Мабуть, більшість моїх мандрівок поки що стресові. Цього разу мене охопила тривога. і Я вчинив, як завжди, а саме став дивитися медіа. Один новий серіал, який я навмання завантажив на Гевретон, виявився довгою історичною драмою про ранні дослідження космосу людьми. Він був позначений як охудожнена документалка, Сам не певен, що це означає. Але містив багато бічних панелей з інформацією про справжню історію, напевне, точною. Було химерно бачити, що тоді бували різні вартмехи. Вони мали не клоновані людські частини, а реальні – від людей, що перенесли катастрофічні травми або хвороби і вирішили, щоб їхні частини використовували для так званих «асів» – аугументованих скаутів. Деякі люди в основній сюжетній лінії навіть були знайомі з одним із асів, коли він був людиною, і все одно зберігали дружбу. Аси не мали людської форми, але могли обирати собі завдання та людей, з якими б хотіли співпрацювати. Вони постійно розмовляли з людьми, давали поради, іноді очолювали групу порятунку і часто ставали героями ситуацій. Попри всі ті переконливі й інформативні бічні панелі, мені було важко в це повірити. Я спинився на середині другого епізоду і перемкнувся на музичну комедію. Та все одно є різниця між тим, як дивишся серіали, тому що ти в безпеці на транспортному засібі і ніхто тебе ні до чого не змушує, і тим, як це робиш, тому що намагаєшся не думати про свої проколи і про те, що чекає далі. Про майбутнє, де буде з мого боку ще більше креативних проколів. До першого я звик, тож повертатися до другого було нестерпно. Але підготуватися я таки спробував. Повитягав усе, що потік мого транспорту містив про тран Ролінггайфу. Це виявилося оновленою версією стандартного туристичного пакета, який я вже був завантажив з Гевретон. Але з нього я взяв чимало назв корпорацій, в яких там були бази чи штаб-квартири. Великий офіс там мала й охорона компанія «Палісад». Чому це зовсім не дивує? Також я чимало попрацював над своїм кодом боротьби з камерами безпеки. Розробив його ще на раві Гайрал саме перед тим, як мою клієнтку Тапан мало не вбили. За цим методом мене видаляло з запису камери і замінювало зображеннями з моментів одразу перед тим і після того, як я пройшов. Код не ідеальний, але я поступово покращував його, додавав нюанси роботи з різними типами і маркерами вартсистем, а також більшою кількістю камер і кутів огляду. Ми пройшли крізь Кротовину, і я потішився, що перший раунд подорожі скінчився. Коли ми пристикувалися на транзитній станції, мене не шукали, тож принаймні з цього я зробив висновок, що ідентифікатори Вілкіни Герти були надійні. На станції я провів лише 10 годин весь цей час у кімнаті дешевого хостелу. Завантажив кілька нових серіалів, але більшу частину часу набирав з інформаційних баз файли, що хоч якось стосували Сатран Ролінгайфи. Це забрало чимало часу, адже більшість баз, до яких мені був потрібен доступ, належали корпораціям. Тож, щоб пробитись, їх доводилося хакнути, хоча я і не знав, чи є там те, що шукаю. Також я виконував звичний пошук по новинах. Про менсу нічого нового, крім гури припущень, що ніяк не допомагало мені з рівнем тривоги. Коли вже був майже час іти, я змінив ідентифікатор дзянь на кіран. Я був вигадав ще один обхідний маршрут, але не знав, що зараз із менсою а думка про те, що я вже міг запізнитися, не радувала. Тож я забронював пасажирське місце на ще одному швидкісному транспорті прямо до транролін-гайфи. Я вагався, щодо досі захованих у руці чіпів в пам'яті змайло і чіпів Вікін та Герти. Тепер я вже не знав, наскільки ця інформація корисна. Але за нею загинув Мікі, хоч сам і не відав про це. Була помилкою брати все з собою на територію сірого кризу. У кімнати хостелу я вийняв чіпи з руки і після чого вирушив у зону висадки посадки. Дорогою зупинився біля поштового кіоску і купив малу коробку для посилки. Обмотав чіпи захисною обгорткою і додав чіп Вілкін і Герта, а тоді запечатав контейнер. Адресував усе це шлюбним партнерам доктор Менсе на їхню ферму на збереження. Вся необхідна для відправлення інформація валялася у мене в сховище довготермінової пам'яті ще зі старих записів компанії про добзбереження. Ого, давно ж це було. Я вийшов на борт наступного пасажирського транспорту і саме ховався у приватній кабінці, коли отримав свіжу новину, що передалася з корабля, який тільки не ввійшов у док. То була коротка заява докторки Багарадвадж від імені Альянсу збереження. Було напрочуд дивно побачити знайому людину, хай навіть дуже розлючену. Багарадвадж лише сказала, що збереження здійснює певні кроки, щоб розв'язати проблеми із сирим кризом. Хм, я ліг на ліжко і втупився в металеву стелю. Коли істикувальні фіксатори відпустили корабель, у його публічному потоці загудів фоновий шум трафіку. Я моніторив приватну активність, щоб переконатися, що ніхто не балакає про вартмеха, який ховається в пасажирській кабінці, невміло прикидаючись людиною. Сім разів я прослухав заяву обгарадувача. Можливо, я помилився. Я знав, що тлумачення емоційного підтексту в мовленні і вигляді реальних людей сильно відрізняється від тлумаченого того самого в серіалах і шоу. Як мінімум серіали та шоу намагаються давати глядачеві чітке уявлення. А з власного досвіду я зрозумів, що справжні люди поняття не мають, що роблять. Але з відео із заявою обгарадувач випливав висновок, що Менсу утримує сірий криз, і ті пригрозили вбити її, якщо збереження не видасть офіційну заяву, в якій буде принаймні натяк на те, що вони намагаються залагодити все з сірим кризом шляхом дружніх переговорів. Я ще раз проглянув новину, яка супроводжувала відео, і побачив – Дельта-випад досі мовчить, хоча «Сірий Криз» знищив їхню дослідницьку групу. Мовчить і моя колишня компанія, в якій, мабуть, не знають їм лютувати чи обісятися через об'єм оснащення та страхових виплат, втрачених у цій невдачі та в відчайдушних пошуках того, хто за це заплатить. Буквально заплатить. «Сірий Криз» міг би підкупити компанію за велику кредитну виплату, але поки що вони цього не зробили. Проте, можливо, «Сірий Криз» не може собі цього дозволити. Усе це Сірий Крис зробив, щоб здобути дивні синтетики, чужинні рештки, і тепер, коли всім про це відомо, вони не можуть їх ні продати, ні розробити, ні ще якось використати. А це означає, що вони також у увічає. І це погано. Після чотирьох циклів за місцевим часом корабля пасажирський транспорт пройшов крізь Крутовину, і я підхопив краєчок потоку інстанції Транролінг-Гайфа. Зблизька вона виглядала більшою. Станція переважала за розмірами порт вільної комерції, а під її головним корпусом містилися три пов'язаних транзитних кільця. Звичайні транзитні кільця обертаються навколо станції, а в центрі розташована головну частину, де живуть і діють люди, і огументовані. Або, можливо, я просто не бував у цих частинах, окрім центру розгортання в порту вільної комерції, розташованого біля транзитного кільця. Я підхопив потік, але він був забитий оголошеннями. Транзитні графіки та пропозиції послуг тонули в корпоративній рекламі, яка розчинялася на радіоперешкоди, бо інші корпорації заплатили внески, щоб їх потопити. Пуття з цього потоку немає. Я вийшов із нього і вловив комунікатор корабля, який моніторив потік управління порту. Реклама там також була, але управління порту могло, принаймні, в ряди годи краєм боком вставити словечко. Одним із цих словечок було навігаційне попередження і... Я підтягнув ці дані в потік транспорту, де екіпаж займався скануванням і навігацією. Біля станції висів бойовий корабель якоїсь компанії. Не наближався, не очікував на майданчику доку, просто зберігав позицію. Не було сумнівів щодо того, хто ним володіє. Навігаційне попередження містило той дурний логотип, що його бойовий корабель транслював у своєму загалом заблокованому потоці. Той же логотип, що вигравівано на моїх неорганічних частинах. Я перевірив позначку часу попередження. Перевів свій місцевий час і побачив, що вона дорівнює плюс-мінус 20 циклам. Корабель міг бути тут через інший контракт, але це стало б неймовірним збігом. Бойові кораблі не мають іншої мети, окрім як швидко пересуватися і все підривати. А контракти для них штука підступна через угоди між корпоративними і некорпоративними політичними утвореннями. Я вже міркував, якщо Менце дійсно сама вирішила антрану Ролінг-Гайфу на переговори з сірим кризом, то страхові гарантії настільки серйозні, що вимагали б залучення бойового корабля. Але чому тоді він не пристикувався? Менце потребує порятунку чи як? Мені бракує інформації, і здобути її можна лише одним шляхом. Графік на підході до станції був щільний, і нас очікувала 27 хвилин на затримка стикування. 27 хвилин для мене цілком достатньо, щоб утнути якусь дурницю. Я занурився в комунікатор корабля. Протокол підходу, який управління порту спромоглося тайцем пропхати поміж рекламами, вимагав, щоб комунікатор налаштували на моніторинг усього сигнального трафіку голосів і потоків. Це для того, щоб кораблі могли обминати засмічений потік станції і отримувати попередження або тривожні сигнали від інших кораблів. Без допомоги системи комунікатора відсортувати і розділити їх було складніше, але я знав, що шукати. Через шість хвилин отримав своє. Зашифрований потік бойового корабля компанії, переплетений навколо сигналу його комунікатор, наче мелодія в музичному семплі. Я підтягнув потік, застосував ключ один. Це може бути помилка. Чи настільки критично мені потрібні ті дані? Так-так, критично. Я маю знати, чи менсе тут у рамках місії, чи з примусу. Тож я пінганув ботпілотові бойового корабля і додав код, який передасть йому, що я в режимі невидимості. Той підтвердив. Він упізнав в мені також власність компанії, бо я мав ключ розшифрування і використав правильне вітання. Я не думав, що він повідомить своєму екіпажу, мовляв, з ним зв'язувався, судячи з усіх ознак, ще один бот компанії, хіба що хтось би йому наказав. Інший вартмех повідомив би про мене одразу. Але знову ж вартмех би знав, хто я такий і що я не маю тут бути. Я чекав, дослухаючись, чи ніхто не помітив цей зв'язок ззовні. Жодних сигналів тривоги. Я бачив, що трафік потоку на борту корабля не густий, здебільшого в режимі очікування. Вони на щось чекають. Подумки я підготувався і відправив ботпілотове повідомлення. Статус – оновлення, невидимість. Після трьох довгих секунд він повернув пакет даних. Я відправив підтвердження і відірвався від підключення. Знову засередився на стелі кабінки. Якщо пощастить, ніхто не перевірить журнал контактів бота-пілота. Компанії за мене заплатили. І вона зняла мене з реєстру, але без менси на корпоративній території я не мав жодного юридичного статусу. Якщо вони усвідомлять, що я тут, то можуть повідомити про це начальству станції, або вирішать спіймати мене і примусово розділити на компонентні частини, або що завгодно поміж цих варіантів. Я перевірив пакет даних на наявність відстежувачів і зловмисного ПЗ, а тоді розпакував його. Ну, це... Потенційна катастрофа. Невдовзі після прибуття бойового корабля на Транролінг-Гайфу статус контракту перейшов із «повернути активно» на «повернути припинено внаслідок заборони доступу нейтральній стороні вихід за мережі параметрів контракту». Це означає, що бойовий корабель відправили повернути агентку в небезпеці, але операцію призупинили, бо повернення заблоковано, і причина блокування зовсім не в тому, що клієнт не може собі це фінансово дозволити. Код клієнта належав Менці. Той самий, що і в моєму контракті, тобто це продовження її початкового страхування безпеки для планетарного дослідження. Гаразд, я не знав, що все працює саме так, але це підтверджує, що Менса тут, принаймні згідно з поточними розвідданими компанії. І цей сраний бойовий корабель стерчить тут і нічого з цим не робить. Припускаю, що сірий криз якось змусив транролін гайфу відмовити в стикуванні та операційному дозволі, тобто компанія не може висадити озброєний загін повернення, не влізши в сутичку захоронної станції ТРГ, а за таке компанії недостатньо заплатили. Інший код у статусі був статус другорядних клієнтів взяти зобов'язання. Це чи не гірше хтось, зазначений у страхових гарантіях? Мабуть, Пінлі, Ратті або Гуратин, бо в новинах було сказано, що вони повертаються у збереження, вийшов з-під захисту компанії і десь завіявся. Є лише один спосіб завіятися між бойовим кораблем і озброєною станцією. Вони, мабуть, взяли човник, підтвердили, що не озброєні, щоб подолати операційну заборону, і їм дозволили пристикуватися. Я мусив хвилюватися за чотирьох. Очікування спричиняло стрес, тож поки транспорт завершив наближення і пройшов процедуру стикування, я подивився серію свого улюбленого злету та занепаду місячного святилища. Тоді в потоці корабля повідомили, що час висаджуватися. Саме цей швидкісний керований людиною транспорт серед інших я обрав. Зокрема тому, що там було 127 пасажирів, 43 з яких подорожували разом. Вони не розчарували і висадились однією галасливою розгубленою юрбою. Я вийшов у їхньому оточенні, перетнув посадкову зону і піднявся в прозорому тунелі надземного проходу, після чого вони звернули увагу на торговельні та рекламні ніші, і натовп почав розсмоктуватися. Я йшов далі. На тоді я вже відхилив три сканування зброї, хакнув закриті трансляції охоронних камер різних дронів. Тут заходи безпеки для прибулих були суворіші ніж на інших транзитних кільцях і станціях. Знаю, бував. Незвично суворі, як для станції, що продає свій публічний потік рекламі, яка придушує безпекову інформацію та офіційні заяви. Було видно, хто з людей і аугументованих намагається користуватися його маршрутною функцією, бо вони постійно наштовхувалися на заблоковані виходи і стіни. Щодо мене пробивалося як мінімум чотири розпізнавальних сканування. Зазвичай такими скануваннями розшукують відомих людей або аугументованих, за якими охорона станції наглядає, а не випадкових вартмехів-утікачів. Випадкові вартмехи у тікачі далеко не така поширена проблема, як можна подумати з перегляду розважального потоку. Але я тішився з того, що послухав дата і дозволив йому змінити мені конфігурацію. Тішився з кожного свого запобіжного заходу, навіть з тих, які раніше здавалися параноїдальними. Броньованих охоронних патрулів я не помітив. Але було залучено додаткові дрони невеликі іншої марки і конфігурації, ніж я звик. Змінивши свої запити, щоб поблокувати ту дурну рекламу, я запустив завантаження і пошук у новинному потоці, а також список завдань публічного доку в порту. Я перевірив мапу порту, яка змогла пробитися крізь рекламну сітку, і вийшов на прохід, що вів у гору в станційний ТЦ. Мій транспорт пристукувався на другому транзитному кільці, тож довелося підійматися численними пандусами, якщо не хочеться користуватися ліфтовими гондолами, а мені не хотілося. Мені не пінгували, але перевірка довідника станції показала дві розташовані тут охоронні компанії, в яких можна орендувати вартмихів – Ейно Ардзу і Чистокіл Маран. У цьому списку був і Палісад, але він не надавав послуг вартмихів. Це не обов'язково означає, що у них їх нема. Можливо, Палісад їх просто не рекламує. На цьому етапі я вже не надто переймався тим, що проти мене можуть використати вартмехів. Ті митю б впізнали в мені некерованого меха, за виглядом або, певніше, за пінгом. Але нас не використовують на транзитних кільцях. Охоронні компанії відправляють нас, їх, через порт як вантаж, щоб люди не лякалися. Звісно, все буває вперше, але це милоімовірно. Шанс відсотків 15 максимум. Навіть якщо вони таки розгорнулися, мене ще треба знайти. Моделі контролю не дозволять вартмехам зламувати систему чи шукати, що я хакнув, принаймні, без людського втручання. А я не думав, що сірий криз хоч трохи усвідомлює, скільки я всього хакнув. Виявляти мої зломи і протидіяти їм без керівництва людини можуть лише бойові вартмехи. І все одно мою людську шкіру поколювало від нервів. Додаткова охорона начебто підтримувала мою теорію. Чи, може, гіпотезу? Коротше, вона полягала в ось в чому. Якщо заява Бхарадвач у новинах, повідомлення для сірого кризу «Сигнал», мовляв, у збереженні готові до співпраці, щоб урятувати докторку Менсу, то новини про те, що Менсу нібито заарештували, везуть або вона сама прямує на тран Ролінг-Айфу теж повідомлення для мене. У сірому кризі вважають, що саме через новини Менса наказала мені вирушити на майло, тож логічно, чи через новини вони хочуть заманити мене і сюди. Не ідеальна теорія або гіпотеза. Менса в них, тож не знаю, навіщо ім'я. Вони знають, що я був на майлу. Невже підозрюють, що вилетів звідти з повними передпліччями викривальних даних? Але на майлу тепер незалежна місія я добраніч. І сподіваюся, тим вистачить злості самим пошукати викривальні дані, щоб публічно поскаржитися на них у власних новинних потоках. Полювання сірого кризу на мене з менсою їм не допоможе. Але вони люди, і хто знає, навіщо роблять те чи інше. З усього цього ставало дедалі очевиднішим, що тепер, потрапивши сюди, я мушу точно переконатися, що зможу вибратися. До слова, я дістав специфікації та інформацію з охоронних потоків, до яких був отримав доступ, і позначив їх для пізнішої роботи. Я піднявся останнім пандусом в оточенні натовпу людей і агументованих, а далі війшов у станційний. Тут не було зовнішньої зони для мандрівників з дешевими готельчиками і торговельними кіосками. Він вів просто на численні рівні дорогих крамниць і офісів, розміщених здебільшого у сферах, складених буванськими вежами чи просто завислих у повітрі. Потік мав вигляд лабіринту з відео, реклами, вказівок та музики серед плавучих дисплеїв і голоскульптур гігантських водоспадів, дерев та абстрактного мистецтва. У своїх серіалах я бачив схожі і краще, але дивитися на це особисто відчувалося по-іншому. Як мінімум у мене не такі хороші кути камери а люди і аугументовані, що безладно бродили туди-сюди, лише відривали від огляду. А ще в повітрі спокусливо висіло завантаження, вуличні завантаження, численні розважальні потоки, значно більше, ніж на Гевертон і в портовільної комерції. Я навмання вибрав кілька і почав завантажувати. Один мій запит підтягнув реальний показчик мешканців станції, а не скорочений для туристів і тимчасових, і мені знадобилося місце, щоб зупинитись і переглянути його. Я подався до однієї зі сфер нижнього рівня. То була велика крамниця з густим потоком людей. Я можу скористатися крамницею. Я вже користувався крамницями однією раніше. Жодних проблем. Я спробував розслабитись і виглядати стурбованим, підіймаючись пандусом до входу. Реклама в потоці крамниці показувала, що вони продають просунуті стилі життя. Я не знав, що це, а пояснення з потоку не допомогли. Навіть деякі люди, які блукали по сфері, здавалися розгубленими. Разом з ними я забрів у центральну зону, де люди дивилися на зависло в повітрі вітрину з… продуктами? Мистецтвом і музикою, що їх надихнули продукти? То не була замкнута кабінка, на яку я сподівався, але там я міг стояти і тупитися на вітрину, поки переглядаю свої результати запитів і показчик станції. Не дивно, що я знайшов докове оголошення для човника з ідентифікаційним кодом однієї компанії, єдиним у показчику прибулих то був човник, яким команда збереження дісталася сюди з бойового корабля. Було м, дивно знати, що вони так близько. Зважаючи на розмір човника, навряд чи вони лишилися на борту. Делікатно розгорнувши захищені системи управління порту, я завантажив показчик контактів стикування і звірив пункт човника з фізичною адресою в готелі станції. Поки я видаляв із системи управління порту сліди свого втручання, вигулькнули три новинні пошуки – але то були старі новини з порту вільної комерції, просто чергові безмистовні припущення про те, де менса, що вона робить і чому зникла. Жоден із моїх запитів не дав згадки про неї. Вибір у мене був невеликий. Команда збереження найпевніше тут для того, щоб обговорити звільнення менси, і це єдине, що вони можуть, доки збереження не назбирає валюти заплатити компанії, щоб та порушила заборону на стикування на траноролінгайфі. Перш ніж щось робити, мені потрібні розвіддання. І ці люди – єдине потенційне джерело цих даних. Я вийшов із крамниці, але перед тим виконав обов'язково коло безцільного блукання між витрин. Так роблять люди. Треба зустрітися зі старими друзями. Готель був у дальньому кінці станційного ТЦ. В тихішей зоні, де потік людей і дронів був на 60% нижчим, біля багаторівневої площі. Її оточували лише офісні будівлі або готелі, усі в формі гігантських конусів чи циліндрів, за винятком однієї чи то бунтарської, чи то застарілої сфери, яка всіма силами зберігала свої приміщення, попри те, що станція намагалася затулити їх від чужих очей величезним голограмним лісом. Я перетнув одну з багаторівневих площ, де люди і агументовані поодинці з групами сиділи за розставленими столиками, розмовляли, перекладали розважальні медіа на дисплеях або працювали у своїх потоках. Стеження тут було ретельне, тож я запустив один з нових кодів, який написав дорогою сюди. Я все міркував над новими способами менше скидатися на вартмеха. Очевидне рішення – вдавати, ніби я щось їм чи п'ю. Але це нелегко. Якщо треба, я можу це зробити, проте недовго. У мене немає нічого схожого на травну систему, тож необхідно на відкладення їжі виділити частину легені, доки не вдасться усунути з їдена. Ага, це саме так жахливо, як звучить. Я обрав легший і менш огидний спосіб. Люди, навіть аргументовані, коли розмовляють у потоці, безгучно рухають ротом. Я написав короткий код, який можна запустити у фоновому режимі, щоб імітувати ці рухи щелеп. За шаблон для рухів я взяв вибірку розмов із місячного святилища, легенд про вогонь і Туди, де завтра. Перетнувши площу в бік готелю, я стежив за тим, щоб плечі в мене були розслаблені, а вираз обличчя не зосереджений. Я зазирнув у боді камери одного з дронів, що стежив за площею. Новий код у поєднанні з тими, що імітують людські шаблони дихання і випадкові рухи, працював ідеально. Ну, для мене ідеально. Скажімо, ідеально на 98%. Готель, де зупинялася група збереження, мав великий вхід з терасою, прозорими вікнами та широкими дверима. Крізь прозорий верхній ярус споруди проходив транспортний трубопровід. Тож можна було роздивитися пасажирів, що виходили і заходили, коли прибувала в'язка капсул. Я бачив їх через висотні дрони. Інші люди на площі не могли. За столами на площі я виявив двох потенційних недругів.